Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 39 Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Credința, iată darul lui Dumnezeu cu care putem lua celelalte daruri ale sale. Întâi El ne cheamă, prin cuvântul Evangheliei sale, să ne dea darul credinței, apoi ne dă celelalte daruri. Credința este moneda dumnezeiască cu care putem cumpăra toate darurile dumnezeiești. Putem cumpăra cerul întreg, putem să îl cumpărăm pe însuși Dumnezeu, după cum scrie în Evrei 11:6. cu Credința este calea pe care vine iertarea în sufletul omului. Cine crede și se încrede în Domnul Isus, este iertat de toate păcatele lui și primește o nouă viață pe care nicio lege nu-i o poate da. Credința adevărată în Domnul Isus Hristos te izbăvește din robia păcatului și te mută în împărăția vieții, a neprihănirii și a păcii în Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a fi mutat din împărăția lumii păcatului în împărăția lui Dumnezeu, împărăția sfințeniei și a dragostei. Cât crezi în Domnul Isus în jertfa lui ispășitoare, atâta iertare ai, atâta pace și bucurie ai, Atâta intrare în cămara harurilor lui Dumnezeu ai, căci prin jertfa Domnului am fost răscumpărați, 1 Petru 1, 18, 20, am înviat la o viață nouă, Roman 6, am fost născuți din nou, Ioan 3, 14, am fost și suntem spălați, Apocalipsa 7, 14, am fost făcuți biruitori, Apocalipsa 12, 11 și intrăm în templul tainelor. Apocalipsa 5 cu Mare taină și mare har este credința. Paul Valéry, vorbind despre credință, spunea Prefer să cred în Dumnezeu și să cred pe Dumnezeu decât să-L văd în toată slava sa. Credința, spunea Derek Prince, este canalul prin care posibilitățile lui Dumnezeu ne sunt puse la dispoziție. Cineva spunea, credința e suprema armă secretă care anihilează toate necesitățile, împrejurările și situațiile și pulverizează hazardul. În prefața comentariului său la epistola către romani, Luther scrie, cităm Credința nu este ceva visat, o iluzie umană, deși aceasta este ceea ce înțelege majoritatea oamenilor prin termenul acesta. Ori de câte ori ei văd că ea nu este urmată de îmbunătățire a vieții morale sau de fapte bune, deși continuă să afirme credința, aceștia cad în eroarea de a declara că nu este suficient să credem, că trebuie să facem fapte dacă vrem să stăm în picioare și să obținem mântuirea. Adevărul este că atunci când aud Evanghelia, ei pierd esențialul. În inima lor și din propriile lor resurse, ei inventează o idee pe care o numesc credința autentică. Oricum, aceasta este doar o născocire umană, o idee fără o experiență corespunzătoare în adâncul inimii. De aceea este ineficientă și nu este urmată de o viață mai bună. Din potrivă, credința este ceva ce efectuează Dumnezeu în noi. Ea ne schimbă și suntem născuți din nou de la Dumnezeu. Credința îl răpune pe vechiul Adam și ne face să fim diferiți în inimă, în mintea și în toate capacitățile noastre și este însoțită de Duhul Sfânt. O când este vorba de credință, cât este ea de vie, de creatoare și de puternică. Ea nu poate să facă decât bine în orice timp. Ea nu stă niciodată pe gânduri să vadă dacă este vreo faptă bună de făcut, ci înainte de a se pune întrebarea a și făcut fapta și o face în continuare. Un om care nu este activ în acest fel este un om fără credință. El bâșbuie în căutarea credinței și a faptelor bune, dar nu cunoaște nici credința, nici faptele bune. El continuă totuși să vorbească nonsensuri despre credință și faptele bune. Este imposibil într-adevăr să separi faptele de credință, după cum este imposibil să separi căldura și lumina de foc. Faptele bune nu-l fac bun pe un om, dar un om bun face fapte bune. Faptele rele de asemenea nu-l fac rău pe un om, dar un om rău face fapte rele. Nu faptele bune ne mântuiesc, dar un om mântuit face fapte bune. Dacă nu înfloresc faptele bune, dragostea nu este credința autentică. Evanghelia nu a avut câștig, iar Hristos nu este cunoscut cu adevărat. La nimic nu-ți folosește să crezi în iertarea păcatelor dacă nu crezi cu deplină convingere că păcatele tale ți-au fost iertate. Melancton, prieten și colaborator al lui Luther, scria Trebuie să fie evident că dacă nu are loc convertirea la Dumnezeu și inima continuă în păcat împotriva conștiinței, nu există o credință adevărată care dorește să primească sau primește iertarea păcatelor. Duhul Sfânt nu locuiește într-o inimă în care nu există frică de Dumnezeu, ci din potrivă, o sfidare continuă. După cum s-a arătat clar în 1 Corinteni 6,9, Curvarii, închinătorii la idoli, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Credința este taina lui Dumnezeu pe care o lucrează în om prin auzirea cuvântului său, prin puterea Duhului Sfânt și îl face pe un om nou, determinându-l să trăiască o viață nouă, izbăvindu-l de robia păcatului și a lumii. Credința sădește în om dorința de a trăi o viață evlavioasă, sfântă și productivă pe ogorul Evangheliei. Ea contopește pe cei credincioși într-o fericită și veșnică unitate, trupului lui Hristos. Fiecare credincios este un mădular în acest sfânt trup, în biserică și nu poate trăi despărțit de celelalte. Da, mare taină dumnezească este credința, cine o are devine un om ceresc și sporește în ea în fiecare zi. Cauză și efect Vaca întâi mănâncă și apoi dă lapte Omul păcătos întâi crede și prin credință este născut din nou, apoi face fapte bune, pomul întâi și apoi rodul. Dumnezeu ne-a dat întâi pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca preț de răscumpărare, apoi ne-a cerut să credem în El ca să fim iertați și mântuiți. Ați fost cumpărați cu un preț. Cineva spunea, cu preț cinstit, întreg, Dumnezeu n-a înșelat pe nimeni, nici pe diavol, nici pe noi, nici pe sine nu s-a înșelat. N-a plătit cu aparență de suferință, cu o cruce mititică sau cu bani falși. N-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Nici o lege nu iartă pe cei care o calcă. Legea cere să fie păzită, căci nepăzirea ei atrage pedeapsa. Față de legea dreptății lui Dumnezeu, noi toți suntem vinovați. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu, El cel neprihănit, ca să ia povara noastră prin moarte, datoria noastră față de lege și astfel să ne elibereze de orice pedeapsă. Să știe bine cei de azi care cred că pot fi neprihăniți prin respectarea legii lui Moise că nu este iertare prin lege. Apoi încă un lucru. Legea lui Moise nu trebuie amestecată cu Hristos. Cine face lucrul acesta să vârșește un mare păcat. Să mai citim odată versetul Și oricine crede este iertat prin el, prin Hristos, de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Un mare păcătos pe nume Robert avusese o tinerețe dezmățată, însă, întorcându-se la Domnul Isus, a devenit un fidel predicator al Evangheliei. Într-o seară, pe când intra în sala în care trebuia să predice, un necunoscut i-a pus în mână o hârtie pe care el a citit următoarele. Ești un ipocrit. Iată ceea ce îmi revine în memorie. Îți reamintești de aceea și de aceasta? Ai avea curajul în seara aceasta să te ridici în această sală pentru a predica vestea bună a Evangheliei?" Lovitura a fost dură. Robert a urcat la anvon, a deschis Biblia și a început să citească. Hristos Iisus a venit în lume pentru a mântui pe păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Apoi a făcut o pauză. După aceea a urmat. Prietenii mei, când a am intrat în sală, mi-a fost înmânat un mesaj. Autorul care mă cunoaște mă acuză că am avut altădată o purtare scandaloasă. Trei lucruri am să vă spun. Primul, că El are perfectă dreptate. Trecutul nu poate fi șters și recunosc cu durere și rușine viața dezordonată din tinerețea mea. Al doilea, că totul este iertat, pentru că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept pentru a ne ierta, din pricina lucrării împlinite de Domnul Hristos la cruce. Al treilea, că dacă Dumnezeu poate ierta pe cineva atât de vinovat ca mine, nu este nimeni un păcătos mai mare pentru a nu obține și el această iertare divină. 40. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Nu e o amenințare, ci o înștiințare pentru cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu și nu vor să-L primească în viața lor. Când atrage atenția unui om ca să se întoarcă de pe calea lui rea, nu înseamnă amenințare când îi arăți urmările umblării lui. Totdeauna neascultarea de adevăr de cuvântul lui Dumnezeu atrage pedeapsa lui Dumnezeu. Inteligența cheamă spre meditație, iar mediocritatea spre satisfacție. Cine cugetă bine înțelege adevărul și îl primește în viața sa fără întârziere pentru că prilejul trece repede. Degeaba ai idei dacă nu vin la timpul potrivit. Să luăm seama și la cele citite acum ca să nu ne înșelăm singuri sau să fim înșelați de alții. Mântuirea este o problemă personală a fiecărui om așa cum este respirația. Nimeni nu poate respira în locul altuia. Cine vine cu credință la Domnul Isus și se pocăiește de păcatul lui, primește iertarea și este încorporat în biserică, în trupul lui Hristos. Cine s-a bătut cu adevărat cu nuiau a pocăinței, nu va mai fi bătut de Dumnezeu cu nuiau a dreptății sale. Să nu vi se întâmple ce spune în proroci. În proroci, cuvântul scris al lui Dumnezeu, sunt două feluri de făgăduințe. De viață și de moarte De binecuvântări și de pedepse De lumina și de întuneric Orice om este cuprins în unul din cele două feluri Tu în care ești? După primirea sau neprimirea Prin credință și pocăință a Domnului Isus Ca mântuitor și Domnul tău personal Știi în care parte ești Dacă se seama Nu ți se poate întâmpla niciodată nimic rău Toate relele intră în viață Numai atunci când poarta băgării de seamă Rămâne deschisă Cai ai vegheat mai mult decât a trebuit nu-i nicio o pagubă, dar că ai vegheat mai puțin decât s-a cerut este o pagubă de neînlocuit. Dumnezeu le-a jo pya 3 Versetul 41 Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă va si o cineva. Cuvântul uitați-vă sună ca și poruncă și ca și îndemn. Vrând nevrând, disprețuitorii în ziua judecății se vor uita după cum este porunca. Disprețuitorii adevărului și ai neprihănirii să nu se mire dacă vor pieri. Ei au ales această situație. Mare păcat este disprețuirea a tot ce drept și sfânt. Richard Wurmbrand spunea, păzește-te de prea multă toleranță în materie de credință. Creștinii adevărați iubesc unitatea, dar nu cu prețul adevărului. Dragostea nu justifică abandonarea niciunui cuvânt sau o litere din Biblie. Îl pot iubi pe eretic, dar nu erezia. Adevărul este gândul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Acest gând este în Hristos. Adevărul găsește deci desăvârșita sa expresie în Hristos, căci El însuși este adevărul. Oricine disprețuiește cuvântul scris al lui Dumnezeu și felul de a fi al Domnului Isus piere. Căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum. Cine disprețuiește cuvântul lui Dumnezeu prin neascultare și cine disprețuiește felul Domnului Isus prin neprimirea lui, acela nu poate pricepe lucrarea lui Dumnezeu și deci nu poate crede nici de cum. Numai lumina care vine din adevărul cuvântului lui Dumnezeu primit în inimă și din felul de a fi al Domnului Isus de asemenea primit în trăirea de fiecare zi, naște în om priceperea lucrării lui Dumnezeu și credința în ea. Dacă va o cineva Iată marea datorie a celor ce cunosc mântuirea și calea spre ea. să istorisească și altora ca să o poată primi. Cine nu mărturisește pe mântuitorul și mântuirea lui în fața altora, se încarcă de o grea răspundere. Dumnezeul meu Părinte Mai mult ca Mă încred în tine pentru viața mea. Versetul 42 Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. După orice mărturisire limpede a Evangheliei Domnului Isus Hristos, a fei lui răscumpărătoare, a învierii lui Mărețe și a planului lui Dumnezeu adus la îndeplinire prin el, se vede în urmă o frământare. Unele suflete mișcate de adevăr doresc să se limpezească mai mult, ca să primească adevărul în întregimea lui. Alte suflete stăpânite mai puternic de un duh străin se răzvrătesc. Așa a fost totdeauna, așa este și astăzi. Duhul unei partide religioase este mai potrivnic adevărului lui Dumnezeu când este vorba să-l primească un suflet decât păcatul obișnuit și indiferența față de Dumnezeu a omului nereligios. Neamurile care erau străine de cele ale lui Dumnezeu primeau mai ușor adevărul mântuirii adus de Domnul Isus decât iudeii care erau îmbâxiți de religie. I-au rugat să le vorbească despre aceleași lucruri. Când este vorba despre înțelegerea adevărului, repetarea lui, oricât de mult ar fi, este necesară. Chiar dacă din punct de vedere stilistic sau ortografic s-ar abate, repetarea adevărului trebuie să se facă. Oricum ar veni, biruința adevărului este dorită și așteptată de Dumnezeu și de sufletele sincere. Cine însetează după adevăr și îl caută, îl va găsi. Zice un înțelept, dacă am căutat, am și găsit, căci spiritul nu dorește decât ceea ce posedă. A găsi înseamnă a vedea. Cum aș putea să caut ceea ce pentru mine nu are niciun sens? Să nu obosim, frații mei, mărturisitori ai Domnului Isus, când ni se cere să repetăm de mai multe ori adevărul Evangheliei. Să o facem cu gândul la mântuirea și luminarea sufletelor prin care Dumnezeu este proslăvit.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 crotire de, de volult and via see you plec în par